První otázka je, proč meditujeme. Hm? Tak eh, začneme tady u paní Evy. Proč meditujeme? Aby dne jsme dne se soustředili. To je jedna věc. Je. Dobře, to je všechno. Uh -huh. jak, jak, jak je spojená jak je spojené etické jednání jama hm? ayama. Jak je spojená s meditací, jak je spojená asána s meditací, jak je spojené dýchání s meditací. Dýchání je spojený, protože je to spojení přes dech, vlastně je spojené je vědomí a tělo. A e, co, je, co spojuje dech a vědomí? Prána. Prána spojuje dech a vědomí. Dle filozofie jogy, prána je jako kuň a vědomí je jako jezdec. Bez prány vědomí se nemůže hýbat. Vědomí se hýbe díky práně. A díky čemu ještě se chýbel vědomí? Kdo ví? Co hýbe vědomí? Objekt, Vůle hm? Vůle je jako veslo, které táhne vědomí k objektu. Hm? Jestliže Toto veslo nepoužijeme, přestože vnímáme máme objekty, nemůžeme je rozlišovat. Hm? Čili prána je napojená na vůli. A co je ještě napojené na vůli? V v filozofii máme důležitý faktor vědomí. Vědomí samo, dle bulistické filozofie, je jako zrcadlo. Pouze zrcadlí objekty. To, co objektům dává náplň a vědomí dává náplň, to jsou faktory vědomí, kterým se říká, Chaita. Chita je vědomí. Chaita Prvotní derivát z čita, Chaita, to znamená to, co patří vědomí, tomu se říká faktory vědomí. Chaita nebo četa Sika. Čili jestliže vědomí je v procesu uvažování nebo přemýšlení, cognicio, hm? pak, je to díky faktorům vědomí. Hm? A co je specialita buddhistické filozofie? Čím se liší filozofie buddhistická od ostatních filozofií, jogy? Kdo je orgánem myšlení? Hm? orgán myšlení tomu se říká manas v některých buddhistických filozofiích orgán myšlení jako v sarvásty vládě, je minulý moment minulá kšana vědomí v tervádě třeba orgán vědomí proces vědomí a přemýšlení je vlastně jedna jedna věc jak všichni známe z evropské filozofie, kognitio ergo sum. Já myslím, proto jsem, to je začátek moderní filozofie vlastně, což je pochybování o všem, uvažování o všem a pochopení všeho na základě intelektu. Teď v buddhismu cognitio ergo, cogito ergo cognitio est. Já myslím proto, existuje přemýšlení, ale neexistuje tento přemýšlí. Orgán myšlení je minulý moment mysli, nebo orgán myšlení je v terénu. Orgánu myšlení v sútrách se říká bhavanga. Bhavanga, doslova znamená bhava znamená existence, anga znamená důvod. Důvod existence je orgán myšlení. A to manas a bhava není to jisté? Bhavanga a manas není to jisté, to je jiný systém. Budismu máme mnoho systémů filozofie. V teravádovém systému filozofie je to Bhavanga. V Sautrantika jestliže budete studovat na tibetských univerzitách i v Číně, studujeme buddhismus jako čtyři systémy filozofie. Tereváda do toho nepatří, protože teraváda neovlivnila Severní buddhismus. Trváda je psaná v Páli, hm? to jste se učili. Hm? Zatímco severní tradice buddhismu, Čína, Japonsko, Korea, Větnam, hm? Tibet, Mongolsko, tam se přeneslo buddhistické učení pomocí sanskritu. Písmo severního buddhismu je v sanskritu. Ať už takzvaná Hinayana, tak i Mahayana je v sanskritu. Buddha sám, to je v sutrách, Buddha sám vlastně zakázal učit buddhismus v sanskritu. Je sůtra, kde Buddha říká dva mniši, který jsou brahmíni, Žádají o povolení, aby přeložili jeho řeči do sanskritu. A Buda říká ne, že jeho učení má být předáno v místních dialektech, říká Buda, Ne ve Čandas. Čanda znamená verše Védy, což je sanskrit. No a Sarvastivada vlastně porušila toto pravidlo a začala předávat budhovo učení v sanskritu. A vlastně Sarvastivada je první škola, která se přenesla do střední Asie, do Číny a též vlastně do Burmy, Tajska. První transmise buddhismu byla v, vlastně v sanskritu a indické kultury. Též medicína, vědy na základě sanskritu. Později, hm? jelikož v Mahajáně je mnoho různých škol, a pro krále bylo daleko výhodnější v Terevánu, protože tam je všecko dané. Hm? tak a tak to je, a to se nedá změnit, tak přijali v Bormě, v Tajsku, v Kambodže, přijali Tervádu, protože ta vlastně nedovoluje volnou interpretaci budhova učení. Všechno je fixní. Vinaja, a Sútri. Teď v tradici sanskritu tedy máme čtyři systémy filozofie, buddhistické filozofie, který se studenti musí učit, jak v Číně, tak i v Tibetu. To je systém sarvástivády, systém sautrantika, která je odvozená od sarvástivády, systém Yogachara pouhého vědomí a systém adiamika střední cesty. Dva první systémy sahasthivada a Sautrantika patří takzvané Hinajána škole. Hinajána škola zdůrazňuje osobní probuzení. A cíl Hinajánové školy je stav Arahata, toho, který doslova zabil, hm? od sanskritského kořene Han, zabil poskrnění vědomí. Mahajánové školy a pak tantrismus, což je vlastně. Další vývoj Mahajánového učení zdůraznují oproti osobnímu probuzení stav budovství. Stav budovství je probuzení společné se všemi bytostmi, což je vlastně blížší nám no, západní tradici. Znáte mantru srdce? Gaté, gaté, pára, gaté, pára, bodi bodysváha. To je mantra Budhova probuzení společného se všemi bytostmi. Podle tradice, která je v teraváně, Budha pod stromem probuzení. viděl nás, všechny bytosti, ve tváru lotusu. Lotus je symbol čistoty, nejen ve učení buddhismu, ale ve všech učeních spojených s jogou, čili účel meditace, je dosáhnout stavu lotusu srdce, čistoty srdce. Buddha viděl pod stromem probuzení nás všechny bytosti, jakožto lotusy, hluboce ponořené do bahna světa. tomu bahnu světa se říká samsára, od sanskritského kořene sar, což znamená rozpínat se. Vědomí samsárické se rozpíná na základě chtiče. A to jsou hretězce myšlenek, které jsou dané touhou po počitcích a touhou po vnímání. Těmto počitkům a vnímání se říká čita samskára, to jsou formace vědomí. Hlavní formace vědomí jsou počitky a vnímání. Na základě počitku a vnímání my touhou po počitcích a vnímání my poskvrňujeme původně čisté vědomí a to se stává samsárou. Obzvláště vlastně všechny směry bulistické filozofie zdůrazňují, že obsahem samsáry je vědomí. Samsára se vyvinula z vědomí. To je hlavní téze bulistické filozofii. Samsára se vyvinula z vědomí na základě chtíče po počicích a po vnímání. Po jakém vnímání? Po příjemných počicích a příjemné vnímání ve smyslu uchopení. Hm? hromadění toto chtíče po vnímání a počicích se říká karma. Karma je hromadění. A to jsou ty boží mlíny, hm? kterých se nacházíme, tímto hromaděním chtíče po počitcích a po vnímání. Vnímání se rozpíná na základě počitku. A počitky se zase rozpínají na základě vnímání. To je samsára. A tomuto rozpínání počitku a vnímání na základě chtíče se říká, toto to je technický term, říká se tomu prapanča. Hm? Což má podobný význam jako Samsara. Samsára, prapanča je... Rozpínání, roztahování vědomí na základě počitku a vnímání, které pak navazují na vůli, která dle budistické filozofie Dává dohromady ostatní faktory vědomí, které táhnou vědomí k objektu. A toto všecko je vlastně koncert samsáry. aby vědomí bylo tažené k objektu, potřebuje k tomu, co? Pozornost. Manasi kara. Musí dělat objekt ve vědomí. V češtině to překládáme jako pozornost, ale doslova to znamená manasi kára. Manasi je lokativ. Sedmý pát od manas. Kára je dělání. Dělání ve vědomí. Tím, že děláme objekt ve vědomí, si vůle si tento objekt přitáhne A přitáhne si ho tež na základě faktoru vědomí, který se jmenuje vitárka. To je základní faktor, který treba pochopit v procesu meditace. Bez vitárka vlastně neexistuje ani meditace šamata, ani meditace vypašené. Ani meditace hledu, ani meditace šamata. A v hlubších stavech utišení právě Vitarka odchází. Proto samády v, mnoho, v mnohých rozlišení samády tež je rozlišení samády s Vitarka a Vičára, s hrubou sílou vědomí a rozlišování, která táhne vědomí k objektu jemnou silou. Rozlišování a vůle, která zapříčinuje to, že vědomí zůstává u objektu a neopouští objekt. A podle těchto sil je samády, jak v buddhistické tradici, tak i v jose, rozlišeno na tři druhy samády. Samády s vytarka a vyčára. Samády s vytarka, ale bez vyčára a samády bez vytárka a vičára. Aby jsme praktikovali samády, ať už samády utišení či samády hledu, Hm? Existují dva druhé samády, samády utišení a samády vledu. Hm? Jaký je rozdíl mezi samády utišení a samády vledu? ledu? Já si myslím, že to samády utišení je na začátku, a potom to samády vitárka, vitárka správně. Vyčárna. Tak, um, to je Výborně. Vhledu a vhledu aby, jsme, aby jsme obsah, obsah, obsah vědomí objektu vědomí pochopili, potřebujem vytárka a výčára. Hm? Vytárka způsobuje to, že, že vědomí nejde jinam, než na ten vyvolený objekt, který chceme proskoumat. A výčára zapričinuje to, že vědomí zůstává u tohoto stejného objektu a nejde někam jinam. Hmm? Čili vytárka táhne vědomí k objektu, vičára ho, tam uchovává v blízkosti objektu. Nemá možnost od objektu objevit. Tím pádem můžeme objekt prozkoumat z hlediska jeho specifických vlastností. Hmm? vyše šalakšana, jakožto eh, počitek, přijmnutí objektu a tak dále. Jedno, jestli je to příjemný počítek, nepříjemný počítek, vždy to bude přijetí objektu. Jelikož vždy to bude stejné, proto je to objektivní faktor. To, co není objektivní faktor, to jednou je tak, jednou je jinak. Třeba tento stůl, je tady stůl, když, se, když ho spálíme, no, tak žádný stůl není. Bude to popel. Čili to není objektivní faktor vnímání. Ale počítek, ať je to příjemný počítek, nepříjemný počítek, neutrální počítek, kdykoliv bude počítek, vždy to bude přijetí objektu. Právě proto, to je objektivní faktor. A Buddha učí filozofii právě nejáství na základě zkoumání objektivních faktorů. To je vypasané. A ty objektivní faktory neznají jáství, neznají podstatu, protože ty objektivní faktory jsou vždy v procesu závislého vznikání. Ale stůl, když přijdem zítra, bude se nám zdát, že je to stůl stejný jako včera. Pokud na něm nebudeme hodně sedět, tak i za, za rok, za dva se bude zdát, že je to stejný stůl. Ale pokud analyzujeme faktory, které zůstávají jako tvrdost, měkost, Poznáme, že ty na základě vědomí jsou stále v procesu změny. A to, co poznáváme, poznáváme pouze vědomí. Bez vědomí nic není. Proto proces vlastně veškerého poznání je na základě vědomí. Je transformací vědomí. Čili oproti, vy jste se učili filozofii a oproti sámkya je prakriti poruša. Hm? Prakriti stojí v protikladu v poruša. A svět, který vnímáme, je transformace prakriti. V buddhismu neexistují dvě veličiny, pouze jedna veličina, a to je vědomí. Hm? Svět poznáváme na základě transformace vědomí. No to je důležité pochopit. A to samsárické vědomí Funguje na základě náma rupa. To máte ve všech systémech yogi. Náma rupa znamená náš svět. Svět rozšíření vědomí. Na základě chtíče po počicích a povnímání. A známa rupa pochází šest smyslů, šest objektů smyslů, z šesti smyslů a šesti objektů smyslů pochází dotyk, z dotyku pochází počitek, z počitku pochází žízeň, chtění a z chtění pochází upádána, držení se. A z držení se pochází existence. Hmm? To je třeba pochopit. To je bulistická meditace. Pokud se něčeho držíme, vědomí bydlí. Jestliže vědomí bydlí, nacházíme se ve stavu samsárické. Jestliže vědomí nebydlí, to je měrována. Vědomí, které bydlí, se v Mahajáně nazývá Alaya. Hmm? jako sníh bydlí obydlí sněhu je Himalája Hima je sníh Alája od sanskritického kopeně Li, což znamená doslova slova sníh se lepí v Himaláji vědomí samsárické se lepí na námalupách Nama je za sanskritického korene nam, namaty, což znamená se sklánět. Vědomí a faktory vědomí je to, co se sklání k objektu rupa, ze sanskritického korene rup, znamená vlastně být v procesu rozbíjení. Vědomí, samsárické vědomí se sklání k procesu rozbíjení. A vše, co samsárické vědomí vnímá, je v procesu rozbíjení. Pochopení tohoto se nazývá by v Ale aby jsme v hledu dosáhli, aby jsme moudrosti dosáhli, v Mahajánové filozofii vhled je synonym. Kšánty. Kšánty znamená přijetí, tolerance, Jestliže praktikujeme vypasanu, praktikujeme vhled, my přijímáme věci tak, jak jsou. Pokud nemáme vhled, my nejsme schopni přijímat věci tak, jak jsou. Právě proto, že nejsme schopni přijímat věci tak, jak jsou, rozpínáme vědomí na základě chtíče. Meditace, jakoby, o tom, že to, že pozoruj... Tomu se říká Anupashyana, pozorují věci tak, jak jsou. A to mě... Tomu se říká, buddhismo je nejdůležitější princip meditace, je samáhitam čitam, jathabhutam, Jenom mysl ve stavu soustředění vidí věci tak, jak jsou. Bez stavu jednobodovosti, bez stavu soustředění, nemůže vidět věci tak, jak jsou. A věci tak, jak jsou, je, že na základě samsárického vědomí my věci uchopujeme. My fenomény vědomí uchopujeme. Jelikož uchopujeme fenomény vědomí, ať už vnější či vnitřní, proto trpíme. Budha. Vysvětlil jogu na základě tohoto praktického poznání. Buddha se nezabýval metafyzikou, Buddha se zabýval pouze tím, co odstraňuje utrpení. A veškeré metafyzické otázky, tomu se říká avjakrita, pršna, ty odmítal odpovědě jestli je svět konečný nebo nekonečný, jestli osvobozený člověk existuje po smrti či neexistuje. Všechny tyto otázky Buda odmítat odpovídat. Ehi pasiko, Buda, budovou učení je podívej se sám. A jak se podívej? Na základě soustředění poznej, svůj proces poznání tak, jak opravdu je. A v tomto procesu poznání nepoznáš nic, co stojí. Jedině to, co stojí, je to, po čem čeho se chytáme, na čem se lepíme. To je to, co stojí. A to, co stojí, není skutečnost. Je pouze co sen pro to probuzení buddhismu oproti osvícení. Vlastně se mluví o probuzení. Osvobození v buddhismu se nazývá stav probuzení. Probudili jsme se ze snu tím, že se nechytáme objektu poznání. Pokud se chytáme objektu poznání, žijeme ve snu. Právě pokud žijeme ve snu, potřebujeme učení. Jestliže nežijeme ve snu, buddhismus je jediná filozofie nebo náboženství, které učí, že jestliže se probudíme, nepotřebujeme nic. Všechno třeba. Od všeho se třeba odpojit. I od učení. Právě proto existuje nepochopení, že buddhismus je vlastně ateistické učení. Ale buddhismus nikdy nepopírá, ani nepopírá, ani nepřijímá existenci Boha Budismus učí, podívej se sám, poznej sám. Co poznej? Poznej to, co je důvodem tvého utrpení. Jestliže to poznáš, probudíš se ze snu. Jestliže se ze snu probudíš, přestaneš trpět. Ačkoliv... Tělesné utrpení není možno odstranit, ani Buddha ho neodstraní. Duševní utrpení je naše vlastní poblouznění. Proto proces závislého vznikání, který vysvětluje stav utrpení, začíná poblouzněním. Jelikož Blouzníme, proto vytváříme formace vůle. Jelikož vytváříme formace vůle, nacházíme se v samsárickém vědomí. Jelikož se nacházíme v samsárickém vědomí, skle se naše vědomí se klaní k objektu tím, že ho chce uchytit. A tím objekt je v procesu změn. Tím, že naše vědomí se sklání objektu a snaží se ho uchytit, tím nám naroste šest smyslů a šest objektů smyslu. Z šesti objektů smyslu a z šesti smyslů vznikne doty. Z dotyku vznikne počítek. jestliže se nacházíme v samsáličtém vědomí. Z počítku, vznikne, z počítku vznikne hlad po počítačích. Hlad po počicích je výsledkem formací vůle, ničeho jiného. Hm? Čili formace vůle vytváří stav, Chtění po a chtění po počitcích vytváří stav chytání objektu, a chytání objektu vytváříme karmu, a z karmy vytváříme novou, novou existenci. No a tak se nacházíme v procesu změn. Proces změn je na základě lapání. Ale vědomí samotné treba poznat. Jaké vědomí? To vědomí, které nelape. Toto vědomí, i když některé školy buddhismu nevysvětlují nirvánu jako vědomí, vlastně Důležité pro pochopení buddhismu je, že jak mirována, tak samsára není nic jiného než stav vědomí. Stav vědomí, které lape po objektech a stav vědomí, které nelapé po objektech, které se nechytá objektu. Vědomí, které se nechytá objektů, je bez poplouznění, proto nevytváří formace vůle. Jestliže nevytváří formace vůle, přestane se k objektům sklánět, tím je přestává vidět v procesu vzniku a zániku. Tím pádem šest smyslů. se uklidní, uklidněním šesti smyslu, se uklidní dotyk, z uklidnění dotyku se uklidní počitky, uklidnění počitku zanikne hlad po počitcích, s uklidnění hladu po počitcích zanikne lapání, po nich nás lapání, zaniknutí lopání po počicích neutralizuje se karma, a to je stav probuze. To je meditace. Čili... Meditující musí utišit vědomí, aby viděl sebe a svět tak, jak je. A v buddhistickém pochopení my a svět tak, jak je, je bez vlastní podstaty. Jestliže chápeme sebe a svět bez vlastní podstaty, Mistr Nagarjuna tvrdí, vše dává smysl, jak v nás, tak i venku. Jestliže nechápeme sebe a svět bez vlastní podstaty, z hlediska holistické filozofie, nic nedává smysl. Učení, toto chápání sebe a světa bez podstaty, znamená vlastně kontemplaci jediné podstaty ve světě a v nás neexistují dvě podstaty, existuje pouze jedna podstata. A ta se v učení nazývá prázdnota. šunjata hm? znamená doslova stav stav nuly. Mhm. znamená nula. Jestliže nula dává smysl veškeré matematické ko Kalkulace dávají smysl, jestliže nula nedává smysl, žádná matematická kalkulace nedává smysl. Hm? To je třeba pochopit. To znamená, prázdnota nepopírá existenci ničeho, ale dává existenci právě. Vlastní podstatu dává existenci naplnění. Tady je velké nepochopení mezi východní filozofií a západní filozofií. To je třeba pochopit, jestliže chcete pochopit specifikum, budistické meditace, třeba o tom uvažovat. A nedualistické pochopení, tež hinajánové školy mluví o prázdnotě, ale v dualistickém smyslu. Nirvana oproti samsáře. V Mahajánovém smyslu, v učení Bodhisattva, který touží postavu stavu probuzení společně se všemi bytostmi, tato společná prázdnota všech jevů na základě prázdnoty vědomí se nazývá takovost, tatata. Ta, ta. Buddha se nazývá Tatha Gata. Tatha Gata znamená Tatha Gata, Tatha Gata znamená odešel, Agata znamená prišel. Ten, kdo prišel a odešel ve stavu takovosti, ve stavu prázdnoty, ten dosáhl nebo se vrátil do původního stavu probuzení společného se všemi bytostmi. A tomuto stavu probuzení společného se všemi bytostmi se v Mahajáně říká tělo učení, tělo dármy, tělo pravdy. Čili probuzení společné se všemi bytostmi, znamená dosažení těla pravdy. V těle pravdě vše je takovost. A takovost je stav, do kterého se nic nedá přidat a z kterého se nedá nic odebrat. A právě proto se nazývá takovost. Ten, kdo do toho stavu něco přidává nebo z tohoto stavu něco odebírá na základě chytání se objektu, ten je ve stavu poblouznění. Čili Oproti dualistickému pojetí probuzení, ten, kdo se snaží nedualisticky dosáhnout stav probuzení, ten medituje pouze na jednu podstatu, a to je podstata prázdnoty, která v nedualistickém pojetí se nazývá takovost. A pochopení takovosti se děje na základě pochopení skutečnosti vědomí. Vědomí ve své podstatě je tež takovost. A na základě této takovosti se náš svět je vlastně přeměná vědomí na základě chápání lapání po podstatě v osobách a ve věci, kde žádná podstata není. Jelikož osoby a věci v utěšeném vědomí není nic jiného než proces transformace. Která se děje na základě důvodů a příčin, které se mění v každému okamžiku. Hm? Ten, kdo to chápe, praktikuje vhled, vypasanou, praktikuje přijetí věcí tak, jak jsou. Ať už učení klasické Mahajány, učení tantry, veškerá učení, které zdůraznují probuzení buddhy, probuzení společné se všemi bytostmi, možno jedině pochopit na základě této filozofie. Hm? Je to jasnější? Tak teď jsme dělali hodinku, tak si zameditujeme chvilku a můžete provádět, naučím vám Vás jednu krásnou mahajánovou meditaci, která pochází z tibetské tradice, kde vlastně můžete spojit ty různé fenomény vedoucí k společnému probuzení, společnému probuzení se všemi bytostmi. Se vizualizujeme s nádechem, si vizualizujeme černý mrak, který přichází ze všech stran do našeho těla. A tím přijímáme utrpení vše v hm? Můžete si vzpomenout na utrpení, co vidíte v televizi, třeba v Syrii, v Iráku, v Jemenu. Hm? Děti umírají hlady a umírají z, z vrtochů dospělých, který mezi sebou bojují. Hm? Všechno to přijímáte jako své, v podobě černého mraku. A v podobě bílého mraku vydechujeme a přejeme všem bytostem stav naplnění, stav štěstí, stav probuzení. S tím, že kontemplujeme vědomí, které není ani bílé, ani černé, ale má schopnost vytvářet jak bílé, tak i černé. Hm? Ale samo není ani bílé, ani černé. Nejdůležitější meditace v Mahajánovém učení je právě na toto vědomí, které stejně jako prostor je schopné přijmout všechny objekty. přestože je schopné přijmout všechny objekty, na žádném z těchto objektů nelpít právě proto, všechny objekty může přijmout, jestliže by pělo, nemohlo by přijmout všechny objekty. A všechny objekty, které známe, můžeme poznat, jsme poznali, poznáváme teď a budeme poznávat v Poznáváme pouze na základě vědomí, které není ani černé, ani bílé, ani čisté, ani nečisté, ani jednotné, ani nejednotné, ani nevystává, ani neodchází. A toto vědomí nám vlastně vytváří všechny objekty. Tak máte buddhistickou meditaci par excellence v tradici Bodhisattva, a k tomu si můžete dát, jestli chcete praktikovat jogu ve smyslu Bodhisattva. A bodhisattva je univerzální doktrína, tomu si dejte příslib, že základní příslib Bodhisattva, osvobodím nejen sebe, ale všechny bytosti, zbavím poskvrnění vědomí nejen sebe, ale všechny bytosti, naučím se všem doktrínám, které bytostem prospívají a dosáhnu nejvyššího produzení, stavu těla pravdy, která Vlastně je jediná podstata, co existuje. Vše ostatní se nedá. Není to, co se dá. Je všechno ostatní se dá rozbít. Tělo pravdy se rozbít nedá. Proto je skutečné. To je na základě základní buddhistické filozofie kterou máme v Hinajáně, učení Hinajány. Vše, co existuje skutečně, se nedá rozbít. Z hlediska cesty bodhisattva jediná skutečnost, která se nedá rozbít, je skutečnost prázdnoty. Hm? Z prázdnoty pochází černé, bílé, dobré, špatné. hluboké povrchní. Samsára, nilvána. Vše pochází z vědomí. Jestliže poznáme vědomí tak, jak je, jako takovost z Čechjevu, to je obsah, univerzálního probuzení.